Килину вже нічого не дивувало. Вона ще напередодні зрозуміла, що Борис захотів її побачити. Видно, дуже захотів, якщо не посоромився і не побоявся так прямо вимагати її присутності. Зустрічали самого на в'їзді, а він, вийшовши з машини, потиснув руку всім отвєцтвіним, а підійшовши до Килини, узяв її під лікоть і тихо спитав. «Ти?» Вона знайшлася відразу, голос не затремтів і не зірвався. «Не впізнав? Так кардинально змінилася?» «Ні», – так же тихо відповів він і голосніше повторив. «Ні, не змінилася». Їхній діалог мало хто почув, але директор став свідком цієї короткої розмови. Він стривожено і здивовано кліпав очима і не знав, як себе поводити далі. Йому на допомогу прийшов перший секретар обкому. «Запрошуйте шановного гостя на територію», – сказав директорові. Килина вже стомилася плентатися з делегацією цехами заводу, бо давно не ходила на підборах, а тут довелося взути черевички, які роками лежали в шафі і чекали слушної миті. Вони були нові, нерозношені, на високому підборі, і в килини з незвички страшенно поліли ноги. Перед тим, як поїхати далі, Борис побажав зустрітися з килиною віч на віч і поговорити. Напевно, це було найбільш дивне побажання, яке могли були б очікувати партійні керівники області і республіки. Але не перечили. Килина сиділа навпроти Бориса і раптом відчула, що майже нічого не відчуває до цього чоловіка. Пташки в клітці втихомирилися і тихо поцвірінькували, задоволено й сито. Час вилікував усе. Помилки і гріхи молодості забулися і відсунулися далеко від Килини. Тепер вона точно знала, що ті давні муки були даремні. Але тоді... Тоді вона була така молода і така побита життям, що Борисів порив до неї сприйняла як неймовірне щастя. Бо була некрасива, так думала. Та й, будучи дочкою розстріляного священника, на що могла сподіватися в цій державі? Якби був живий батько, вона не бідувала б. Постійно про це думала, бо її татко був справжнім чоловіком. Закінчив семінарію, одружився не тому, що треба було висвячуватися, а тому, що з дитинства кохав Килинину матір. Коли дівчинка народилася, почувався щасливим, бо дочка була схожа на нього. Потім у дорослому житті Килині не раз думалося, що добре було б, якби вона пішла в маму, бо та була тендітна із тонкими рисами обличчя, але дочці не дісталися материні риси. Килина була висока, дебела і з грубуватими рисами обличчя. Чоловіки не особливо звертали на неї увагу. Хоча на кожен товар, як кажуть, є свій покупець. Ото й трапився їй той покупець – Борис. Вона тепер навіть вдячна йому, бо хто знає, як склалася б її доля, якби не народився Фадюрко. Коли батька в 1922-му засудили за те, що він перейшов у 1918 році в Українську церкву і розстріляли як ворога народу, Килині було 12. Залишившись без батьків, бо мати померла давно під час пологів, коли народжувала вже мертвого братика, скиталася притулками, далі пішла працювати, але відчувала в собі снагу до навчання і стала студенткою Київського університету. Київ був провінційним містом, бо столицю більшовики перенесли до Харкова. То, може, і добре було для Килини, бо в Харкові репресії почалися швидше. Чутки між студентами ходили різні, килина була вже досвідчена, прийшла в університет далеко не після шкільної лави і розуміла, що їй можуть згадати батька. Треба було рятуватися. Так опинилася на Донбасі, щоб сумлінною працею на благо батьківщини змивати із себе батьківську ганьбу. Так їй сказали в комітеті комсомолу, коли пішла вербуватися. Але вона ніякої ганьби не відчувала, просто спрацював інстинкт самозбереження тож кинула все і майнула на стройки комунізма. Так урятувала своє життя. Так знайшла Бориса. Був молодий і охочий до дівчат. Як звернув на неї увагу, килина дивується й до сьогодні. Старший за неї на п'ять років, начальник цеху, вона б і очей на нього не підвела і не подумала б нічого такого. А він подумав. Почав залицятися, створив таку запаморучливу атмосферу щастя, що дівчина забула про свої комплекси і кинулася у вир цього кохання, не те що з головою, а й кінчиками волосся. На все була згодна, пішла б на край світу зі своїм Борисом.